Eraldiaren e, berriz egidan asteko momentuko egoera Maialen Martija Euskalme eta arratsaldean. Arratsalde bai e, ondorengo orduetan giroa lasaittzen joango da jada Trumoiekkaitza eta Kaskabarra botatzeko rizskoa desagertuz joango da eta egoaldean atertzen hasiko da. Dena dela Iparuriialdean arratzailean ere euria egiten jarraituko du. Iparaize zakarra da bil eta honek ere indarra galduko du gaur arrattzaldean, bainala ere giroa oso hotza izango da termometroak ez dira asko mugituko eta une eta zei gradu bainoez ditugu gazteizen, bost gradu bainoez irunean, bederatzeu gradu donosten eta amaika gradu bilbo, eta bai honan, bera zarratzaldean ipar izuri aldean, aldean oraindik euria, eta temperatura bazua izango da denean.